In her, meddame, in mesij, ladies in gentlemen. Izobraževalno glasbeni, varijate, zofini, ljubimci. Pozdravljeni. Leta 2000 je Evropska unija sprejela temeljni razvojni dokument skupnosti, Lizbonsko strategijo kot odgovor na nove izzive, ki so posledice globalizacije, tehnološkega razvoja in staranja populacije. Temeljni cilj tega dokumenta je, da Evropska unija v obdobju desetih let postane najbolj konkurenčno na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki je sposobno trajnostne rasti z več kvalitetnimi zaposlitvenimi možnostmi in socijalno kohezijo. Na mesto trajnostnega razvoja se Unija na začetku 21. stoletja sooča z razvojnimi zaostanki in upadom konkurenčnosti njenega gospodarstva. Aktualni petek 12. decembra ob 18. se bomo v sklopu Šole politične pismenosti, ki jo izvajamo v pekarni, ob inštitucijah Evropske unije, se tudi z razvojnimi politikami Evropske unije in nekaterimi strukturnimi problemi, ki vplivajo na njihovo izvajanje. Gosta oziroma mentorja večera bosta politolog Jure Lašič in filozof Luka Lubi iz Mariborskega inštituta za etiko. Omenjeno priliko bomo izrabili za osnovo ene od dveh tem, ki vam jih predstavljamo v današnji oddaji V prispevku Aneja Korsike bomo kritično spregovorili o ekonomski politiki evropske skupnosti, katere del smo od maja leta 2004 tudi slovenci. V drugi polovici odaje pa se bomo v rubriki Filozofija skozi čas poklonili častitljivi stoletnici enega najvidnejših intelektualcev 20. stoletja, Kloda Levi-Strosa www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti Saigon warmer, the sun will go down no longer The birds didn't have to go to Sahara You can watch the birds, and you can count the birds But don't count on them to represent your longing You can watch the birds, and you can count the birds But don't count on them to represent your longing The lazy birds move nowhere sitting in the field flapping their wings what fun is it to watch them if they never went Something I had to get rid of And making myself a better world Now please call the boys Please call the boys Tell them to put on Their dancing shoes now Tomorrow Will set me off along A thousand roads See, I make everything New now I wanna go, go, go So go and I'm out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 ideja Evropske unije, evropizacije starega kontinenta v skupnih institucionalnih okvirih, ki naj zagotovijo duh novega sodelovanja in enotnosti je svoj najbolj dovršen izraz nenehno doživljala na področju ekonomske sfere. Že od skupnosti za premok in jeklo naprej se zdi, da je bilo osnovno gibalo ideje o vseevropski združitvi prav politična in ekonomska nujnost, ki starim imperialnim silam ni več dopuščala, da bi na svetovnem prizorišču igrale samostojno in suvereno vlogo. V okviru blokovskega spopada, ki se je odvijal tekom hladne vojne, je bila edina možnost za restauracijo politične in ekonomske moči na evropskem kontinentu prav pospešena integracija. S tem smo priča radikalno novemu momentu in zasuku v toku evropske zgodovine. Prvič namreč lahko prisostvujemo relativno prostovolnemu združevanju evropskih držav v nadnacionalno tvorbo. Prvič se to združevanje ne dogaja nasilno in na podlagi vojaške grožnje, temveč v bistveno bolj sofisticirani obliki in predvsem na podlagi ekonomskih interesov. Prav ekonomska sfera je tisto vezivo, ki je idejo Evropske unije ohranjalo živo tudi po razpadu realnih socializmov in ji v resnici z odprtjem novih tržišč dalo še dodatnega zagona. Danes se torej srečujemo s tem, da tako kot v preteklosti osrednja točka konsolidacije ostajajo skupni ekonomski interesi. Te pa nemara lahko v najbolj čisti obliki povezujemo z analizo skupne zunanje trgovinske politike Evropske unije. Prav ta točka razlike med Evropsko unijo kot homogeno celoto z istimi trgovinskimi interesi in njenimi zunanje trgovinskimi partnerji je tisti moment, ki nam izredno veliko pove o vprašanju evropske identitete kot take. Kot je dejal že Hegel, citiramo, celota se gradi na meji, univerzalnost, na izključevanju. Konec citata. Celota evropske ideje pa je očitno prav v ekonomski sferi, katere univerzalnost je pogojena prav z izključevanjem. Lep in ilustrativen primer tega je skupna kmetijska politika, ki je v ostrem neskladju z načelnim zauzemanjem za liberalizacijo mednarodne trgovine. To bathe in the danger of ourselves To feel you I wanna take you cover new design in you I want to look in your other face But it's so damn hard to find Zofijini Ljubimci Izhajamo torej iz prepričanja, da prav razumevanje politično-ekonomske sfere, katere odraz iščemo v skupni zunanje trgovinski politiki Evropske unije, v sebi nosi na vse pomembno resnico o sami Evropski uniji. Za tega si v nadaljevanju oglejmo nekaj različnih teoretskih pristopov, ki lahko vsak svojimi poudarki pripomorejo k tolmačenju skupne znanje trgovinske politike. V tistem delu teorije mednarodnih odnosov, ki se ukvarja z razumevanjem politične ekonomije, lahko zasledimo tri teoretične horizonte, ki vsak iz svoje perspektive razlagajo omenjene pojave. Leti so sledeči. Liberalizem, realizem in konstruktivizem. Ozrimo se najprej po nekaterih osnovnih predpostavkah liberalizma. Liberalizem poudarja, da med državami na globalni ravni obstaja ekonomska soodvisnost, katera tudi ustvarja obstoječa razmerja v mednarodni skupnosti. V liberalni perspektivi država ni edini relevantni in homogen akter na mednarodnem prizorišču, Potem več je ta šele sinteza različnih silnic, ki se borijo znotraj nje. Tako so enako pomembne tudi mednarodne organizacije, mednarodne korporacije in drugi akterji znotraj posamičnih držav. Sežitek delovanja posamične države je tako rezultanta multitude različnih silnic. Med njimi igrajo na vse pomembno vlogo tudi različne ideologije, zakoni, norme, mednarodna pravila in druge. Čeprav so države legalno torej suverene, pa na njihove odločitve lahko močno vplivajo tudi drugi akterji. Nacionalni interes v obliki čistega izraza najvišjega dobrega nekega naroda v resnici torej ne obstaja. Se je vsakič znova pogojevan z interesom tiste skupine ljudi, ki v danem trenutku obvladuje politično in ekonomsko sfero odločanja oziroma kot resignirano povdarja že trazimah v platonovem dialogu država. Pravica, v našem primeru nacionalni interes, je korist močnejšega. ravni identitete posameznika, liberalizem izhaja iznad vse problematične predpostavke in sicer iz prepričanja o racionalnem posamezniku, čigar korenine lahko sledimo v razsvetljenski tradiciji. Osnovno znanje psihoanalize nas prepričuje o nasprotnem. Vse človek ni strogo racionalno bitje in je podrejen nezavednim mehanizmom, ki v bistveno večji meri opredeljujejo njegovo delovanje, kot pa je to pripravljen priznati liberalizem. To vrstna fantazma se projektira tudi na mednarodno raven, v okviru katere postaja precej očitna nezodostnost racionalnih argumentov, ki vedno znova zvajajo neenakost v svetu na moralično raven. S tem v zvezi lahko ugotavljamo, da je bistveno bolj produktivna analiza, ki izhaja iz razumevanja interesov, ki opredeljujejo delovanje posameznih akterjev. V primeru Evropske unije lahko govorimo o tem, da med vsemi tremi zgoraj navedenimi teoretskimi pristopi najbolj pristaja na liberalizem. Kot največja svetovna izvoznica, ki je močno odvisna od mednarodne trgovine, je Evropski uniji seveda v velikem interesu, da je mednarodna trgovina odprta oziroma liberalna. V tem duhu sta Komisija in Evropski svet večkrat poudarila, da Evropski uniji ni v interesu, da postane trdnjava Evropa, kot so bile bojazni nekaterih njenih zunanja trgovinskih partnerjev. Odrast tega je bilo tudi zmanjšanje carinskih stopen za industrijske izdelke, ki so bili doseženi tekom pogajan v urugvajskem krogu. Čeprav je ta krog poskrbel za največjo liberalizacijo prav v odnosu do najbolj razvitih industrijskih držav, Kanade, Japonske in Združenih držav Amerike, pa je bilo nezalnemerljivo tudi zmanjšanje crljenskih stopen za države v razvoju, 20 odstotno zmanjšanje in države v tranziciji, 30 odstotno zmanjšanje. Kot rečeno pa prav skupna kmetijska politika, ki je še zmeraj izdatno subvencionirana in zaščitena, ter še zmeraj odjema skoraj polovico proračuna Evropske unije, Nemara bi lahko govorili o Evropski kmetijski uniji, še zmeraj v veliki meri oduzema odkrito težnjam po liberalizaciji mednarodne trgovine. Prav ta ogromna izjema kopčemu pravilu namreč postavlja v izrazito deprivilegiran položaj države v razvoju, ki so v veliki meri osredotočene prav na agronomsko produkcijo in nimajo prostega dostopa do evropskega trga. Zdi se, da je svobodni trg kot obča kriletica duha časa, v katerem živimo, še toliko bolj aktualen, predvsem takrat, ko gre za liberalizacijo tistih gospodarskih panok, v katerih je protagonist liberalizacije že v osnovi v izrazito bolj ugodnem položaju. Medtem, ko ta ista liberalizacija postane naduse uprašljiva na občutljivih in nekonkurenčnih področjih. That old black magic has me in its spell That old black magic that you weave so well Those icy fingers up and down my spine The same old craft when your eyes meet mine The same old tingle that I feel inside And when that elevator starts to ride And down and down I go Round and round I go Like a leaf that's caught in the tide I should stay away But what can I do? I hear your name And I'm aflame burning desire that only your kiss can put out the fire for you're the lover I have waited for the maid that fate had me created for and every time your lips meet mine darling And a spell I'm in Under that old black magic of love Spin love in the spin I'm in. I'm under that ooh oh, oh, oh, oh, black magical love. Under that ooh, oh, oh, black magical love. Under that oo oh, oh, oh, oh, black magical love. Godness spinning and spinning and spinning around Like an elevator going down in that all Vaša bližnica do Zofije? www.zofijini.net Naslednji vidik za razumevanje mednarodne politično-ekonomske situacije nam ponuja teorija realizma. Med vsemi obravnavanimi teorijami ima realizem najdaljšo tradicijo in največjo stopnjo konciznosti in kontinuitete. Citiramo. Tako naprimer, sta si grški Tukidid in ameriški Morgentov, kljub več kot 2000-letni oddaljenosti, v njunem pisanju blizu, ko mednarodne odnose razlagata kot nenehni boj za moč, ki je ukorenjen v človekovi naravi, katere temeljna značilnost je agresivnost in egoizem. Ne eden, ne drugi ne vidita nobenega prostora za pravico, moralo in etiko v mednarodnem prostoru. Konec citata. Splošne predpostavke, realistične teorije pa so sledeče. Osnovna enota analize je nacionalna država. Države druga z drugo vstopajo v odnose v anarhičnem in decentraliziranem sistemu, so suverene in nad seboj ne priznavajo nobene više oblasti. Zavoljo tega tudi ne obstaja, in ne more obstajati pravo. Ki bi države zavezovalo k takšnemu delovanju, ki bi v zadnji instanci onemogočalo uporabo sile. Poglavitno gibalo posamične države v realistični teoriji je nacionalni interes, ki je kot poudarja Morgantau racionalen. Ta pa se posledično odraža v težnji vsake države po maksimizaciji njegovega uveljavljanja oziroma po maksimizaciji moči kot take, v kateri teži vsaka posamečna država na mednarodnem horizontu. Države so torej racionalni in homogeni akterji, pojmovanje nacionalnega interesa, z razliko od videnja, ki ga ima liberalizem, sovpada tako med politično in ekonomsko elito kot tudi med širšim predivalstvom, kar je dvomno saj realizem po drugi strani trdi, da je človeška narava določena in egoistična. Zdi se, da lahko precejšnjo upravičenostjo trdimo, da realistični pogled nima bistvene razlegalne moči tako za Evropsko unijo kot tudi za samo zunanje trgovinsko politiko, a vsejeno podvržimo to tezo bolj podrobni analizi. Na prvi pogled se zdi, realizem že same ideje o Evropski uniji ne zdrži preizkuza. saj je le ta utemeljena na radikalno drugačnih temeljih in v praksi nikakor ne bi mogla delovati, Če bi se vsaka posamečna država dejansko obnašala po realističnem modelu delovanja, navkljub temu pa to vseveda ne izključuje dejstva, da med evropskimi državami še zmeraj obstajajo tudi tovrstne prvine. Primer tega lahko zasledimo v odločnem zavračanju tako velike Britanije kot danske, glede sprejemanja skupne evropske valute. Obej državi sta v tem konkretnem primeru na prvo mesto postavili nacionalne interese, ki so bili v največji meri prestižne narave in na ta način delovali skladu z realističnim modelom. Na vkljub temu pa Evropska unija kot skupnost držav skupnimi ekonomskimi interesi navzven vseeno nastopa kot zaokrožena celota. Prav na tem terenu v odnosu do trekih držav, to je zunanje trgovinskih partneric, pa Unija kot celota lahko deluje tudi po realističnem modelu. To možnosti omogoča cela paleta ekonomskih ukrepov oziroma sankcij, s katerimi lahko mehka supersila na precej nazoren način pokaže svoje mišice. Med tovrstne vrstne ukrepe spadajo trgovinske sankcije kot sta denimo embargo ali bojkot, ali pa povišanje carinskih stopenj in uvedba kvot. Nadalje odprava preferenc in diskriminatorno ravnanje, prepovedi finančnih transakcij, zamrznitev finančnih sredstev, izvoznih kreditov in vseh vrst finančne pomoči, kontrola uvoza in izvoza kapitala v tretje države, zasek sredstev, diskriminatorne cene, odprava tehnične in znanstvene pomoči ter prepoved transporta, slučno zračnim in zdravstvenim prometom. Z omenjenimi ukrepi lahko Evropska unija za zaostri in v končni fazi tudi prekine trgovinske in finančne transakcije s tretjo državo. Gre torej za disciplinirajoče mehanizme, ki bi jih lahko uvrstili v teoretski horizont realizma, z bistveno razliko, da se jih v našem primeru poslužuje skupnost držav. <laughs> Angolan diamonds are some of the best diamonds in the world. 80% of Angola's diamonds are gem quality. These are the diamonds that everybody wants, wants, <laughs> Tretji, izmed najbolj razširjenih pogledov na polje mednarodne politične ekonomije, je konstruktivizem. Za razliko od liberalizma in realizma izhaja iz določenih radikalno drugačnih predpostavk in povdarja pomen, ki ga v mednarodnih odnosih igrajo kulturno in ideološko pogajene silnice in motivi. Tako konstruktivisti pravijo, da delovanje različnih mednarodnih akterjev ne moremo razumeti brez razumevanja specifične pogojenosti njihovih različnih kulturnih okolij. Akterije prav tako niso strogo racionalni, saj so njihova dejanja velikokrat pogojena zgodovinsko ali pa simbolično. Za razliko od liberalnega pogleda, ki pravi, da so preference akterjev pogojene instrumentalno in realistov, ki pravijo, da so fiksne, konstruktivisti poudarjajo, da so preference akterjev oziroma njihovo prednostno delovanje pogojeni s procesom socializacije oziroma socialne interacije. Na ravni Evropske unije lahko to vrstni pogled razlaga tisto sfero evropskega udejstvovanja oziroma procesa europeizacije ki se vrtimčijo v kroku skupne evropske zavesti oziroma identitete. Ta se vznoter kaže kot poudarjanje skupnih vrednot in zgodovine, ki naj zagotovijo bolj živo substanco v krogotoku evropskih institucij. Navzvem pa bi lahko konstruktivistična perspektiva razložila politiko Evropske unije kot tisto težnjo, da se v očeh svetovne javnosti, Profilira kot nekakšna mehka supersila, ki svojih ciljev ne dosega po vojaški poti, temveč preko sredstev mirnega razreševanja sporov. Odraz tega je prisoten tudi v skupni zunanje trgovinski politiki, ki svoje poslovanje včasih pogojuje tudi s poštovanjem človekovih pravic in svoboščin in na ta način uspostavlja podobo same sebe kot zaščitnice tovrstnih civilizacijskih pridobitev. Primer tovrstne politike je Denimo Pakt stabilnosti za jugov-vzhodno Evropo. Gre za proces, ki je koordiniran in strateško dolgoročen načrt delovanja mednarodne skupnosti, da bi v vzhodni Evropi dosegla stabilnost stanja, in vzpostavila ustrezne razmere za delovanje demokratičnih institucij in tržne ekonomije. Ta program je namenjen izključno obnovi držav jugovzhodne Evrope s ciljem, da se te države vključi v evropske in transatlantske integracije. Poleg vseh naštetih perspektiv, ki vsaka iz svojega gledišča razlagajo politično-ekonomsko situacijo, Pa bi veljalo omeniti vsaj še en pogled, ki je v proučevanju tako mednarodnih odnosov, kot tudi same Evropske unije, izrazito zanemarjen. Govora je o marksizmu, s posebnim poudarkom na danes praktično pozabljeni umetnosti kritike politične ekonomije. Prev ta analitični aparat. Zdaleč največjo ostrino razgrinja protislovja obstoječega politično ekonomskega sistema, to je kapitalizma, kot sistema, v katerem gre za privatno prisvajanje družbenih rezultatov dela. Za razliko od vseh ostalih teoretskih usmeritev, kritika politične ekonomije resnico zunanje trgovinske politike ne bi iskala v menjavi, temveč v sami produkciji ki poslednično šele omogoča menjavo. Vprašanje produkcije lahko nadalje členimo na lastništvo nad produkcijskimi sredstvi in na produkcijski proces sam. Lastništvo nad produkcijskimi sredstvi poseduje razred kapitalistov, medtem ko delavski razred poseduje zgolj delovno zmožnost. Citiramo. Na osnovi blagovne menjave je bila prva predpostavka, da sta se kapitalist in delavec strečevala kot svobodna človeka, kot neodvisna lastnika blaga. Eden kot lastnik denarja ali produkcijskih sredstev, drugi kot lastnik delovne sile. Konec citata. Nadalje lahko vprašanje produkcijskega procesa izkristaliziramo v vprašanje produkcije presežne vrednosti, torej v razliko med potrebnim in presežnim delom, ki ga zaposleni opravlja. Presežna vrednost, to je neplačano delo, šele ustvarja resnično vrednost, ki lahko stopa v menjalni proces. Menjalni proces kot tak pa posledično ne ustvarja dodane vrednosti, saj samo premešča že ustvarjeno vrednost. Za voljo tega so vsi pristopi, ki ignorirajo produkcijski sektor, radikalno nezadostni, saj enostavno niso sposobni razložiti, kako se ustvarja vrednost kot taka. Brez tega nuljnega koraka je tudi razumevanje menjalnega procesa v našem primeru, torej skupne zunanje trgovinske politike Evropske unije, nezadostno, saj svoje analize ne pripelje do resničnega jedra problemov. Prispevek je pripravil Anej Korsika iz Ljubljanskega študentskega politološkega društva Politus, trikrat dvojnjeve.politis.org. Here we are, sitting in the studio. Grint is ready. Switch off your handy. Stop smoking. Plug the machines. Stop the music. One two, Filozofija skozi čas. Obstati obletnici Kloda Levi Straussa. O Levi Strosu, ki ga tako mimo grede, v oprijmu od slavnega izumitelja Klauba, razlikuje zgolj v lahko začnemo predstavitev na mnogo načinov. Agotava bi se potem, z metodo strukturalne analize, ki jo je Levi Stros vzel iz lingvistike, Pokazalo, da imajo vsi skupno globinsko strukturo. Da, povejmo neravnost in brez ovinkarjenja. Težko je pisati predstavitev Levi Strosa. Vsaka zgodba o njem se na koncu izkaže za novi mit o intelektualnem usponu in karieri enega osrednjih intelektualcev 20. stoletja. Klut Levi Stros je za nas lahko samo mit, živeči mit. Zakaj smo uporabili besedno zvezo o srednji intelektualec? Danes bi temu rekli, da je imel levi stros poleg spretnosti razumske inteligence še čar čustvene inteligence, ki mu je omogočal navezovanje stikov z intelektualnimi kapitalnimi imeni, kot so Marcel Mus, Roman Jakobson, Franz Boas ter Jean-Paul Sartre vrstnih imen z bolj ali manj zvenečo intelektualno eminenco pa je še več, preveč za našo kratko skico. Med profesorji, pri katerih je Levi Strauss študiral, je bilo bolj znano ime Marcel ne nečak mnogo bolj eminentnega Emila Durkhaima. Je že tako, da sorodstveni odnosi tudi znotraj humanistike igrajo nezanemarljivo vlogo. Mus je ohranjal Durkhajmovo trdo makrosociološko linijo, da je treba družbe na dejstva spoznavati kot stvari. To pomeni spoznavati kot elementarne enote, preden lahko razumemo njihovo funkcijo v razmerju do celote. Taj zrazito strukturalen in nesubjektiven pristop do družbene stvarnosti je prevzel tudi levi stros. Po končanem študiju je nekaj časa poučeval na liceih. Na to pa se je leta 1935 pridružil francoski etnografski misiji v Braziliji. Terensko delo v džungli ga je, kakor kasneje sam priznava, v žalostnih tropih razočaralo in odbilo. Se nikakor ni znal najti stika z indijanskimi domorodci, sekundarnimi zapiski, ki jih je dobil od informatorjev, pa si znal, kaj pomagati, so je bila etnografska disciplina že takrat več kot zasičena z materialom. Vsi podatki, bodi si od sekundarnih virov informatorjev ali pa od fiziološko nadsposobnih terencev, ki so upravljali opazovanje neposredno zudeležbo, so čakali na urejanje, etnografija pa ni premogla neke metateorije, ki bi bila zmožna prepoznati ključne in univerzalno posplošljive teze v obilici podatkov. Zgodovina je tukaj hotela, da se je zgodila Druga svetovna vojna, ki ga je transportirala čez lužo nazaj na Maginutovo linijo. Od tam pa po kratkem ekskurzo v učiteljišču zaradi rasnih zakonov ponovno čez lužo. Tokrat v in neprekuhano, nepečeno veliko jabolko. The Big Apple Nove veze in nova poznanstva se skupaj s priporočili ponovno izkažejo za uspešna. Drugo od štirih imen, ki smo jih izpostavili v uvodu, je kulturni antropolog Franz Bowes. Ta Boes je pomemben predvsem zato, ker je po ameriških katedrah za antropologijo dokončno počistil sprežitki socialnega evolucionizma ter za vodje katedr postavil svoje učence. Skratka, človek z vezami. Leta 1942 se zgodi nekaj, kar si bo Levi Stros zapomnil za celo življenje. Na eni od večeri Boes v njegovem naročju za posledicami srčnega napada umre. Vse eno pa kot sprejeti član Bojezove akademsko-socialne mreže dobi možnost dostopa do obilice podatkov ameriških kulturnih antropologov ki so po dolgem in počes prečesali Ameriko za prežitki predmodernih indijanskih družbenih struktur ali v ožjem pomenu sorodstv. Za urejanje obilice novega etnografskega gradiva dodanemu k terenskemu delu v Braziliji je potreboval samo še metodo, ki bi to nepregledno množico nekako smiselno uredila in odlepila od zahodnjaških konceptov do jemanja sorodstvenih vez, dobi iz lingvistične teorije Ferdinanda de Saussura, za votr pa se tukaj iskanje naše tretje ime iz uvoda. Ruski lingvist Roman Jakobson, ki se med vojno prav tako zatekel v New York. Levi-Strauss pride do spoznanja, da tako kot lahko jezik razstavimo na atomarne foneme, ki jih postavimo v opozicije, je mogoče urediti tudi najmanjše enote sorodstva, na brat, sestra, žena, mož, oče, hči, mater in brat, nečak. Če je na primer, za učenka Margaret Mead ugotovila za samoansko družbo, da je mater in brat, to je stric po materini liniji tisti, ki opravlja socializacijsko funkcijo, tipično za učeta v zahodnji družbi, Potem je jasno, da v samoanski družbi oče oziroma žen in partner ne more biti v istem razmerju do svojega otroka kot mater in brat. In teh sorodstvenih sistemov, ki se bistveno razlikujejo od tega in od primerov iz naših življenj, je še mnogo. In kaj je ugotovil levi stros? Vzemimo za izhodišče ponovno samoanski primer. Če ima znotraj sorodstva večjo težo mater in brat, potem ga ne more imeti mater in partner, in obratno. Za sorodstveno strukturo slovencev je tipično, da strici in tete ne igrajo pomembne vloge. Končna levi strosova ugotovitev je, da so nekatera sorodstvena razmerja preprosto nemogoča. Razmerje med bratom in sestro je vedno proti razmerju med bratom in ženo, ergo. Imamo brezčasno, strukturno posplošljiva pravila, ki veljajo za vse družbe, tako v diahronem kot sinkronem smislu. Vse to pa predstavlja zgolj teoretično izhodišče za analizo teze o univerzalnosti, prepovedi in cesta. Končno dovolj opremljen z metodo in novimi vezami se je po vojni vrnil v Francijo in nakaj naleti, na intelektualno dominacijo preživetih vitalistov, in literarno povspetnih eksistencialistov, ki so obvladovali katedre. Svojimi analizami o položajih žensk v neevropskih družbah si je pridobil naklonjenost feminizk, tudi Simone Dubovar. A to naklonjenost brž zapravi z notorično tezo o menjavi žensk kot temelju vseh menjav. Sredstev ne izbira, niti ne olepšuje. Spravi se na zadnje prežitke scholastike, ki so v pojmih esenca in eksistenca, filozofijo spremenile v literaturo, filozofske katedre pa v kavarniške klube. Iz polemike o človekovi svobodi, ki jo ima Sartre, izide kot nesporni zmagovalec. Časi so bili zreli za zamenjavo paradigme in ta nova paradigma francoskega intelektualizma je bil klod stros. Drugo fazo njegovega ustvarjanja vključujejo strukturalistične študije o mitu in objava štirih knjig epske mitologike. Objavlja še upozna 80 leta, v javnosti pa je viden vse do sredine svojih 90-ih let. V Slovenščino so prevedeni zgolj odaljeni pogled, rasa in zgodovina ter totemizem danes v knjižni izdaji studije Humanitatis. Slednji dve sta išli v enotni knjižni izdaji. Potem imamo še divja misel, ki je išla pri krtini, čakamo pa še vedno prevod njegovega najpomembnejšega dela, ki mu je tudi prineslo slavo – žalostnih tropov. Rubrikov za vas pripravlja Boris Blagotinšek, filozofski forum www.mislec.net You, you make me feel so grand I wanna give this world to you You make me understand These foolish little dreams I'm dreaming and schemes I'm scheming Now I know why my mama She taught me to be true She knew who just around the corner Was somebody like you Zofijeni ljubimci. S tem Zofijeni ljubimci za danes zaključujemo. Vabljeni obisku Šole politične pismenosti, ki še vedno načeloma vsako sredo, poteka v pekarni. Kot že omenjeno, se bomo izjemoma v petek 12. decembra ob 18.00 v sklopu šole politične pismenosti seznanili z institucijami Evropske unije in glavnimi strukturnimi problemi znotraj Evropske unije in demokratičnim deficitom, ki ga prinašajo. Vse informacije in vsebine, ki bi vas utegnile zanimati, najdete na naši poučni in družbeno kritični internetni strani trikratdvojni v.zofini.net Svoje mnenja o oddaji in o naših dejavnostih lahko podate na filozofskem forumu 3x2000, pica ali pa jih k nam posredujete na naslov zofini afna Ponovno nam lahko prisluhnete čez teden dni. Srečno! Meine Damen und Herren, messe, monsieur, Zobraževalno glasbeni, varijate zofijni ljubimci.